Partička se právě chystala k odchodu, když přiklusal gaspoda. Vrhl jediný pohled na ostatní psy, kteří se mačkali kolem ohně, pak se vrhl pod splihlé záhyby pláště starého smrdi a začal kničet. Chvíli trvalo, než členové skupiny pochopili, co se děje. Konec konců byli to lidé, kteří se dovedli přijít, odkašlávat si a tvořivě nechápat jeden druhého a všechny ostatní v tříhodinové hádce, která se rozpoutala potom, co někdo řekl dobré ráno. Byl to nakonec kachní muž, kdo první pochopil, co a jak. Takže ti muži chytají teriéry, opakoval. Po ty zapračený Nikdy nesmíte věřit lidem, co píšou noviny. A to oni hodili ty psy do řeky? Ještě, potvrdil gospoda. Zatím to naštěstí dopře dopadlo. Poslyš, dokážeme tě ochránit. Já vím, jenže já musím vyrazit do ulic. Jsem v tahle městě známá osobnost. Nemůžu se někde schovat. Potřebuju nějaký přestrojení. Hledně, tady máme šanci přijít k 50 tolarům, chápete? Ale aby jsme je dostali, tak se beze mě neobejdeme. To na skupinu udělalo dojem. V jejich bezhotovostní ekonomii bylo 50 dolarů skutečné bohatství. Dopovědří s tím, okomentoval situaci Starý rum. Pes je pes, zamračil se podříznutý Arnold. Protože je to prostě pés. To je pravda, přikivoval kachní muž. Tady nám falešné vousy nepomůžou. No, ty vaše větší mozky by měly stejně co nejrychleji něco vymyslet, protože dokud to nevymyslíte, nemůžu odsud vytáhnout paty. Blatý chlapy, viděl, nevypadají zrovna příjemně. Směrem od Ondry do kopyho se ozvalo zvláštní zaharašení. Jeho tvář se měnila podle toho, jak se měnila vedoucí úloha osobností sídlících v jeho mysli a pak se ustálila v mírně povadlých, voskově matných oblinách Lady Hermiony. Můžeme ho přestrojit? Řekla. Za co chcete přestrojit psa? Podíval se na Ondru kachní muž a zavrtěl hlavou. Za kočku? Pes není jen pes, začala pomalu Lady Hermiona. Myslím, že máme nápad. Když se Mikuláš vrátil, stáli trpaslíci v chumlu. Středobodem chumlu, tedy jeho ústředním žmolkem, jak se ukázalo, byl pan Kolík, který vypadal jako každý, kdo je právě peskován. Mikuláš už dlouho neviděl nikoho, na nějž by se slovo peskován hodilo tak dokonale. Dalo by se říci, že popisovalo někoho, ke komu Sacharóza už 20 minut nepřetržitě hovořila. Děje se něco? Dobrý den, pane kolíku. Řekni mi, Mikuláši, začala Sacharóza na sládle a pomalu přitom obcházela kolíkovu židli. Kdyby byly pohádky jídlo, jaké jídlo by asi bylo? Zlatá rybka sežrala kočku? Cože... Mikuláš se díval na kolíka. Pomalu začínal chápat. Myslím, že by to bylo něco podlouhlého a tenkého. Naplněné odpadky podezřelého původu? Podívejte, nemyslím, že by někdo vůči mně musel používat tenhle tón? Začal kolík, ale pak na něj Sacharóza vrhla dlouhý pohled a on rychle umlko. No Ano, ale odpadky, které jsou jistým způsobem přitažlivé, Budeš je jíst, i když si současně budeš přát, abys to nedělal, pokračoval Mikuláš. Co se to tady děje? Hli já to nechtěl dělat, protestoval Kolík. Dělat co? Pan Kolík píše ty historky pro informátora. Uždyť víte, nikdo přece nevěří tomu, co se v těch novinách píše. Nemám pravdu, bránil se Kolík. Mikuláš si přitáhl židly, obkročmo se na ně posadil a ruce si položil na opěradlo. Tak, pane kolíku, kdy pak jste začal čurat do fontány pravdy? Mikuláši, vyštěkla Sacharóza. Koukně ty, časy jsou špatný, chápi ty. A napadlo mě, že tenhle novinkový křeft No, lidi prostě hrozně rádi slyšejí různý zprávy hodně zdaleka, něco napínavého rozumíte, jako ve starých kalendářích. Záplava přerostlých hlasiček v bajoně, nadhodil Mikuláš. No, tak nějak v tom stylu, takže jsem si řekl, teď na tom vlastně doopravdy nezáleží, jestli je to pravda, jak bych vám to při pohledu na Mikulášu vstuhlý výraz začal kolík cítit nepohodlně. Teda jsou skoro pravda, že jo. Každej ví, že se podobné věci stávají. Za mnou jste nepřišel, usekl Mikuláš. No jasně, ženy. Každej ví, že jste, no, že nemáte špetku představivostí, co se těchto věcí týče. Tím chcete říct, že si většinou ověřuju, co se opravdu stalo? Jo, to je ono. Pan Balemutě říká, že lidi stejně ten rozdíl nepoznají, a taky vás nemá zrovna v lásce, pane ze slova. Má neklidné ruce, upozornila Sacharoza. Takovému člověku se nedá věřit. Mikuláš si přitáhl poslední výtisk informátora a namátkou si se vybral jeden článek. Mož unesen démony, řekl. Píše se tady, že pan Roland věstemi mi stále pros, který údajně dluží trolovi chryzoprasevi více než 2000 tisíce tolarů, byl naposled viděn, jak si na koňském trhu kupuje velmi rychlého koně. No a? Kde jsou v tom ti démoni? No, oni tam nejsou, ale mohli ho unést démoní. To se může stát každému, takže to, co tím chcete říct, je, že neexistuje jediný důkaz o tom, že ho neunesli démoni? No, takhle si lidi můžou udělat vlastní mínění. Alespoň tak to říká pan Balamuťa. Lidi by měli mít možnosti vybrat, říká. Vybrat si, co je pravda. Taky si nečistí zuby, ozvala se zase Sacharalza. Já teda nepatřím k lidem, kteří by si mysleli, že čistota jde ruku v ruce se svatostí, ale všechno má své meze. Oznámka. Abychom si přiznali pravdu, jen velmi málo lidí si kdy myslelo, že k sobě mají čistota a svatost tak blízko, snad jen pokud v jejich výkladovém slovníku chyběla pěkná řádka stran. Za to čpící bederní rouška a vlasy v pokročilém stádiu absolutní nečesanosti bývaly všeobecným znakem proroků, jejichž pohrdání věcmi světskými, kterých se vzdávaly, téměř vždycky začínalo umídla. Kolík posmutněle potřásl hlavou. Už nijak ztrácím nátisk. Představte si, já a pracuji pro někoho. Musel jsem se zbláznit ale je to ta zima, z čeho jsem tak plýč, tímto to bude. Dokonce i zdá, při vyslovení toho slova se otřásl, vypadala zajímavě. A víte, dodával zhrozeným hlasem, že mi říkal, co mám dělat? Příště si budu muset hezky klidně lehnout a vyležitou, než abych něco takového udělal. Vy jste nemorální oportunista, pane Kolíku, prohlásil popozředně Mikuláš. Zatím to ale fungovalo. Nemohli byste nám prodat nějaké inzeráty? Zeptala se Sacharosa. Já už v životě pro nikoho ne... Na volné noze, na smlouvu. Cože, ty ho chceš zaměstnat? Mikuláš se poněkud vyděsil. A proč ne? Když se jedná o reklamu, můžeš lhát dle libosti. To je povoleno. A prosím, ty peníze bychom vážně potřebovali. Tak na smlouvu... Opakoval kolík a mnul si neholenou bradu. To jako, že jsme jeli na třetiny, Podělili jsme se stejným dílem? Vy dva polovinu a já taky polovinu? No, to bychom probrali později. Zabručel Dobrohor a popleskal kolíka po rameni. Kolík ať se picnu zamrkal. Když šlo o tvrdé smlouvání, byly trpaslíci diamantoví. Mám na výběr. Zajímal se skromně. Dobrohor se naklonil ku předu. Plnovous se mu naježil. Momentálně sice nedržel zbraň, ale byl tak přirozený, že Kolík zřetelně viděl tu válečnou sekeru, která tam nebyla. Nepseberně zavrčil Dobrohor. Aha, překývil Kolík. A e, že si tak ptám? Co to budu, ale přesně prodávat? Místo, sdělala mu Sacharoza. Kolík se znovu rozářil. Jenom místo? Nic? No tak to můžu. Nikdo nedokáže prodávat nic jako něco, tak skvěle jako já. Pak smutně potřásl hlavou. To jen, když se pokouším prodat něco, tak z toho nic není. akurá tak malýr. Jak jste se sem vlastně dostal, pane kolíku, zajímal se Mikuláš. Odpověď ho příliš nepotěšila. Takové cesty vedou oběma směry. Nemůžete se jen tak prokopat na cizí majetek. Pane Bodony, byl bych rád, kdybyste tu díru pořádně zabednili, ano? My jenom. Ano, chápu, udělali jste to v nejlepším úmyslu. Ale teď bych byl rád, kdybyste to pořádně zazděli. Chci, aby to vypadalo, jako kdyby tam ta díra nikdy nebyla. Nestojím o to, aby nám ze sklepa lezli lidi, kteří tam neslezli po našem žebříku. Udělejte to hned, prosím, hned! Myslím, že mám na dosah skvělou historii, řekl Mikuláš, když se brumlající telpaslíci rozešli po práci. Věřím, že se setkám s hafalem. Dostal jsem, když vytahoval notes, vypadlo mu z kapsy něco, co s cinknutím dopadlo na podlahu. Aha, a taky jsem donesl klíč k našemu domu ve městě. Chtěla si ty šaty. Je trochu pozdě řekla Sacharóza, abych ti řekla pravdu, já na to tak trochu zapomněla. A proč tam neskočíš a neporozhlídneš se, dokud jsou všichni zaměstnaní? Můžeš si sebou vzít roky ho. Víš, pro jistotu, ale to místo je prázdné. Otec, když už přijede do města, bydlí ve svém klubu. Posluš si dle libosti. Život to je mnohem víc než korigování článků. Sacharóza se nejistě dívala na klíč, který svírala v ruce. Moje sestra má spoustu šatů. Chceš jít na ten ples nebo ne? No, snad by mi je paní Hupodeková dokázala upravit, když ji je ráno donesu, přikývla sacharóza, čímž naznačila mírně nenaloženou váhavost, zatímco tělesnou mimikou dávala očividně najevo, že chce být přemlouvána. No, výborně, usmál se Mikuláš, a věřím, že snadno najdeš i někoho, kdo by ti správně učesal vlasy. Sacharoze se zúžily oči. Tedy je pravda, že se slovíčky to umíš úžasně, pozvedla obočí. A co budeš dělat ty? Seržantka Anguana na zamžourala párou stoupající z misky, kterou měla před sebou. Já se vám omlouvám, pane, zachraptěla. No, já už mu to spočítám, řekl Elánius. Zatknout ho ale nemůžete, pane, upozornil ho kapitán Karotka a ovinul Anguji hlavu čerstvě namočeným ručníkem. Ne, za napadení důstojníka hlídky? No, právě v tomhle okamžiku se to začíná komplikovat, zabručila Angua. Vy jste jednou důstojník, seržantko, bez ohledu na to, v jaké jste právě podobě. Ano, Jenže vždycky bylo v našem zájmu ponechat všechny ty dohady o Vlkodlakovi v oblasti nepotvrzené šeptandy, pane, ozval se Karotka. Co říkáte, pane? Pan ze slova píše ty své noviny. O to s angou nestojíme. Ti, kdo to vědět, mají, to vědí. Tak mu to zakážu. Jak, pane? Lanius vypadal poněkud bezradně. Nechcete mě přece tvrdit, že jako velitel policie nedokážu zastavit nějakého malého sr idiota a zabránit mu, aby psal, co se mu zlíbí? Ne, to ne, pane. To byste samozřejmě dokázal. Ale já už si nejsem jistý, zda byste dokázal zabránit tomu, aby napsal, že jste mu zabránil v tom, aby to napsal, vysvětloval Karotka. No to jasnou. Já opravdu žasnu, ona je vaše, vaše přítelkyně, napověděla mu Angua a znovu se zhluboka nadechla horké páry. Ale karotka má pravdu, pane Elánie, nepřála bych si, aby se tahle záležitost nějak dál pitvala. Byla moje chyba, že jsem ho podcenila, vlezla jsem přímo do toho, během dvou, tří hodin budu v pořádku. Uviděl jsem, jak jste vypadala, když jste sem přišli, byla jste úplná troska. Taky to byl šok, jako kdyby mi někdo usekl nos, jako kdybyste zahnul za roh a narazil na starého smrďuruma. O bohové, tak strašné, možná, že tak hrozné, ne, ale stejně, nechme to být, pane, prosím. Ten náš pan ze slova se učí rychle, zabručil Elánius a sedl si za stůl. Má pero a tiskarský lis a každý se chová, jako kdyby to byl nějaký hlavní hráč. No dobrá, tak se bude muset naučit ještě něco. Nechce, abychom ho měli pod ohledem? Dobrá, tak už na něj dohlížet nebudeme. Ať chvíli sklízí, co zasel. Nebe se vědí, že máme na práci spoustu jiných věcí. Ale on je technicky... Vidíte tu cedulku na mém psacím stole, kapitáne? Vidíte ji, seržantko? Je na ní napsáno velitel Elanius. To znamená, že největší hvězdy září tady. To, co jste právě dostali, byl rozkaz. Tak jaké máme další novinky? Karotka přikývl. Nic příjemného, pane. Toho psa nikdo ani nezahlédl. Cechy se začínají houfovat. Pan Skřuska je v poslední době samá návštěva. Ano, a nejvyšší kněz výsměšek každému vypráví, že on něco takového tušil, protože se lord Vetynary zbláznil. Prý den předtím vyprávěl o svém plánu, jak zařídit, aby humři létali. Aby humři létali, opakoval Elánius nevýrazně. A taky něco o posílání lodí prostřednictvím semaforu. No nazdar. A co říká pan Skřuska? Zcela jasně říká, že hledí s nadějí vstříc nové éře naší historie a že přivede Ank Morpork zpět na cestu zodpovědného občanství, pane. Je to též, co létající Humři? To je spíš politická věc, pane. Jak se zdá, mluví o tom, že by se chtěl vrátit k hodnotám a tradicím, které pozvedly město k jeho velikosti. A ví, jaké hodnoty a tradice to byly? Podíval se na něj úžasle Elánius. Předpokládám, že ano, pane. Přikývil karotka a na tváři se mu nepohnul ani sval. Och, bohové, to bych raději dal přednost tomu létajícímu humrovi. A znovu z temného nebe padal ošklivý, mrznoucí déšť. Nedomyšlený most byl víceméně prázdný. Mikuláš s kloboukem staženým do očí postával ve stínech. Pak se ozval hlas odnikud. Bak! Máte ten svůj kousek papíru? Záludný femur, řekl Mikuláš vytržený z úvah. Posílám vám průvodce, kterého budete sledovat, sdělil mu tajemný informátor. Říkajte mu, jmenuje se Koniklec. Prostě půjdete za ním a všechno bude v pořádku. Připravený? Ano. Záludný femur mě pozoruje, pomyslel se Mikuláš, musí být někde opravdu blízko. Ze stínu vyběhl koniklec, byl to pudl, víceméně. Osazenstvo salonu le půl dušin, salonu psí krásy, udělalo, co mohlo, a věřte, že i ten nejpišnější umělec by ze sebe vydal to nejlepší proto, aby starý smrďarům opustil jeho ateliér co nejdříve. Stříhali, sestřihovali, umývali, sošili, kulmovali, ondulovali, dávali studené vlny, kadeřili, čechrali, pročesávali, splétali a dodávali lesk a manikérka se zamkla na záchod a odmítla vylézt. Výsledek byl růžový. Růžová barva to byl jen jeden aspekt celé věci, ale byla... Tak růžová, že zastěňovala všechno ostatní, dokonce i umělecky tvarovanou ohánku zdobenou bambulkou. Přední část psa vypadala, jako kdyby byla vystřelena do velké růžové koule a z části v ní uvízla. Pak tady byl ten mohutný, blízkavý obojek. Blízkal se až přes příliš. Někdy se musí sklotřpitit víc než diamanty, protože toho chce mnohem víc dokazovat. Vzatokol a kolem celkovým výsledkem nebyl pudl, ale jakási neforemná pudlobludnost. Přesněji řečeno, každý kousek onoho tvora naznačoval pudl, pudl, až na celé zvíře, které naznačovalo pojďme. Kňauk, podíval se pudlopes na Mikuláše a ani to nebylo tak nějak v pořádku. Mikuláš se byl vědom toho, že podobní psi kničí, ale byl si skoro jistý, že tenhle ono knouk řekl. No, no hodný, začal Mikuláš, pejsek. Knouk, knouk, knouk, žiš, knouk, řekl pes a vykročil. Mikuláš se zamyslel nad tím žiš, ale pak si řekl, že pes musel kýchnout. Pejsek mezi tím odklusal padajícím mokrým sněhem a zmizel fuličce. V zápětí se jeho čeněch vynařil zpoza rohu. Kňauk? Kník? Ano, ano, mlouvám se, zvolal Mikuláš. Koniklec ho vedl dolů po umaštěných schodech ke staré pěšině vyšlapané o náplavce řeky. Ta byla poseta smetím a naplavenými nebo snad nanesenými odpadky a to, co se jednou odhodí do řeky Ang, jsou skutečně odpadky. Sem dolů se slunce dostalo velmi zřídka dokonce i za hezkých dní. Vypadalo to skoro, jako by stíny vědomně tuhly nebo se hýbaly spolu s vodou. Bez ohledu na cokoliv hořel v temnotě pod pilíři mostu malý oheň. V okamžiku, kdy se mu automaticky uzavřely nozdry, si Mikuláš uvědomil, že jde na návštěvu k pokrytecké partě. Stará pěšina už byla dlouho opuštěná, ale je třeba říci, že starý Smrďa Rum a jeho společníci byli hlavním důvodem, proč opuštěná i zůstávala. Neměli nic, co by se jim dalo ukrást, vlastnili toho ještě méně. Čas od času cech žebráků uvažoval o tom, že po kritickou partu vyžene z města, ale neměl k tomu ani příliš chuti, ani nadšení. Dokonce i žebráci občas potřebují někoho, na koho by mohli zhlížet zhora. A podmostní spolek byl tak hluboko, že za jistého světla se zdálo, jako by stál až úplně nahoře. Kromě toho, cechy přece jen poznali umění ve svém oboru, když se s ním náhodou setkali. A nikdo neuměl tak chrchlat a mokvat jako Jindra Rakvář, nikdo nedokázal být tak beznohý jako podříznutý Arnold a nic na světě nebylo to páchnout jako starý smrďarům. Ten mohl používat skalatinový olej jako deodorant. A ve chvíli, kdy Mikulášovi myšlenky dospěly až sem, uvědomil si najednou, kde se ukrývá hafal. Koniklecova ohánka s bambulkou zmizela v hromadě starých beden, krabic a plechů, které společnost střídavě říkala – Co? Vyprdnou se na ně! Fuj! A doma! Mikulášovi oči už začínaly slzet. Tady dole vzduch příliš neproudil. Pomalu si mezi harampádím hledal cestu k ohni. Hm, no, dobrý večer, gentlemeni! Vypravil ze sebe a kývil na postavy sedící kolem ohně, jehož plameny hrály do zelena. Pak nejdřív, v čem barvu toho vašeho papíru na peníze? Nařizoval ze stínu hlas záludného femura. Je takový eh, zašedlý. Řekl Mikuláš a rozevřel šek. Ten převzal kachní muž, pečlivě ho prohlédl a nezanedbatelně přispěl k jeho zašedlosti. Zdá se, že je v pořádku. 50 dolarů signováno. Vysvětlil jsem tuhle transakci svým kolegům, pane Zeslova. Ujišťuji vás, že to nebylo jednoduché. No Bože, a jestli to neklapne, tak přijdeme k vašemu domu oznámil Mikulášovi Jindra Rakvář. – A uděláte co? – zeptal se Mikuláš. – Budeme tam stát furt a furt zamračil se výhružně podříznutý Arnold. – Dívat se na lidi zvláštním způsobem, přidal se kachní muž. – A vluzat jim na boty, doplnil temnou hrozbu Jindra Rakvář. Mikuláš se pokoušel nemyslet na paní Arkánovou. Raději se zeptal – a teď mohl bych vidět toho psa. Ukaž mu ho, Rone, zazněl hlas záludného femura. Starý smrdě roztáhl přednice těžkého kabátu a pod ním se objevil mžourající hafal. Takže ho máte vy, užasl Mikuláš. A to je celé to tajemství. Vyprdnou se na to. – Koho by napadlo prohledávat starého smrdu hruma? nadhodil záludný femur. – Skvělý nápad, přikývil Mikuláš. Tady ho opravdu nemohl nikdo najít, ani vyčmuchat. – A pamatujte si, že je hodně starý, upozorňoval záludný femur. A ani v nejlepší formě a letech to nebyl žádný mistr myslitel. A pozor, Rád bych upozornil, že tady mluvím jako ten pes, tedy ne, že bych byl pes. Všel jsem říct, že mluvím za toho psa a ten pes taky nemluví, tedy on mluví ale psím jazykem, tedy chci jednoduše říct, abyste nečekal žádný filozofický výhlevy. Když Hafal viděl, že se na něj Mikuláš dívá, pracně se zvedl na zadní a stařecky zapanáčkoval. Jak se k vám dostal, zajímal se Mikuláš, když mu začal hafal očichávat ruku. Přiběhl z paláce a rovnou se schoval pod rumu v kabát, odpověděl záludný femur. No což je, jak jste správně podotkl to poslední místo, kde by ho kdo hledal, podotkl Mikuláš. Myslím, že byste tomu měl věřit. Tady by ho nenašel ani vlkodlak. Mikuláš se vytáhl blok, obrátil na čistou stranu a napsal si hafal 16, původní bydliště Patriciů v palác Ank morpork Tak já dělám intervju sepsem, psem, pomyslel si. Muž rozpráví se psem. To je skoro novinka. Takže, hmm, hafale, co se stalo, než si utekl z paláce? Záludný femur ze svého místa několikrát zakňučel, zafuněl a krátce zaštěkal. Hafal zvedl jedno ucho a pak podobným způsobem odpověděl. Probudil se a zažil okamžik strašlivé filozofické nejistoty, odpověděl záludný femur. Já myslel, že jste říkal, že nemám. Podívejte, já tlumočím, je to a to proto, že v místnosti byly dva bohové, to znamená dva lordy veterinariové. Hafal je ještě poněkud staromhodný pés, ale on věděl, že jeden z nich je špatný, protože nesprávně páchl. A pak tam byly další dva muži, ty. Mikuláš zuřivě psal. O dvacet vteřin později ho Hafal kousl do nohy nad kotníkem. Úředník v kanceláři pana Kosopáda zvedl hlavu od psacího stolu, nenápadně začichal a pokračoval v psaní svým ozdobným starodávným kurentem. Neměl čas věnovat se nezvaným stranám. Zákon se nedá uspěchat. V zápětí narazil obličejem na stolní desku, kam mu ho tiskla jakási strašlivá síla. V jeho omezeném zorném poli se objevila tvář pana Zichrhajce. Říkal jsem vám, řekl pan Zichrhajc, že si nás pan kasapád přeje vidět. g odpověděl úředník. Pan Zichrhajc kývil a tlak poněkud povolil. Promiňte, měl jsem vám. Co jste říkal? Zeptal se znovu pan Zichrhajc a klidně pozoroval, jak se úředníkova ruka posouvá podél hrany stolu. On nikoho nepřijímá? Slova skončila tlumeným věknutím. Pan Zicherhajc se naklonil k tváři přimáčklé na stole. Za ty prsty se omlouvám. Ale nemohli jsme přece dovolit, aby se ty ošklivé prstíky dostali až tady k té malé páčce, žené. Kdo ví, co všechno by se mohlo stát, kdybyste za ní zatáhl. Tak a teď, které dveře vedou do kanceláře pana Kosopáda? Druhé dveře doleva, zasténal muž. Vidíte, oč je to jednodušší, když se k sobě chováme slušně. A během týdne maximálně dvou už zase utržíte pero. Pan Zechrhajc kývil na pana Tulipána a ten úředníka pustil. Muž se svezl k zemi. Chcete, aby ho ani odkrouhdul? Nechte ho, zavrtěl hlavou pan Zechrhajc. Myslím, že dnes budu na lidi hodný. Jednu věc musel panu Kosopádovi přiznat. Když nová firma vstoupila do jeho kanceláře, zvedl hlavu a výraz jeho tváře se téměř nezměnil. Pánové! Řekl, ne, aby vás napadlo mačkat nějakou anou věc, upozordil ho pan Tulipán. Je tady něco, co byste měl vědět, řekl pan Zichrhajc a vytáhl z kapsy kabátu krabičku. Co to má být? Pozvedl pan Kosapát mírně obočí. Pan Zichrhajc rozepnul západku na straně skřinky. Tak si poslechněme ten včerejšek. Skřed zamrkal. Uh, uh, uh, hey, pipi. čas je drahý, pane Zichrhajci, nechci to protahovat, co jste udělali se psem? Pit, pit, pit, pit, pit, pit, popum. Mí klienti mají dlouhou paměť a hluboké kapsy, dají se najmout jiní zabijáci, rozumíte mi, že? Když pak páčka vypnout udeřila skřita do hlavičky, ozvalo se ještě slabé, ale zřetelné ál, Pan Kosapát vstal a přešel ke starodávnému likérníku. Nemáte chuť se něčeho napít, pane Zichrhajci? Obávám se, že mám jen balzamovací směs. Zatím ne, pane Kosopáde. Myslím, že bych tady ještě našel nějaký banán pro vaši... Při zvuku plesknutí, které zaznělo ve chvíli, kdy pan Zichrhajc zachytil ruku pana Tulipána, se pan Kosapát se šťastným výrazem obrátil. Já vám to říkal, já toho z aniho chlapa musím ani zabít. To jste si vzpomněl trochu pozdě, obávám se. Upozornil ho právník a klidně si sedl. Dobrá, pane zichrhajci, myslím, že tady jde o peníze, že? Všechno, co nám dlužíte, plus dalších padesát tisíc. Ale toho psa jste nenašli. Hlídka taky ne. A oni mají vlkodlaka. Taho psa hledá každý. Ten pes zmizel. Ale na tom nezáleží. Za to hodně záleží na téhle malé krabičce. Něco takového má jako důkaz velmi malou platnost. Skutečně. Záznam toho, jak se nás ptáte na psa. Jak mluvíte o zabijácích. Myslím si, že ten chlápek Elánius by se rozhodně v něčem takovém začal přehrabovat. Nevypadá jako někdo, kdo by se dal ujít podobnou příležitost. Pan Zicherhajc se nevesele usmál. Vy máte něco na nás dobrá, ale mezi námi, naklonil se blíže k panu Kosopádovi, přestože některé z těch věcí, o nichž víte, by se daly posuzovat jako zločiny, O, oh, všechny ty ani vraždy pro začátek, přizvukoval spokojeně pan Tulipán. Protože jsme zločinci, je možno to považovat za naše typické chování. Zatímco vy jste, pokračoval pan Zichrhajc klidně, úctyhodný občan. A to nevypadá moc dobře, když se úctyhodný občan zaplete do takových ošklivých věcí. Lidé o tam mluví. Abychom si ušetřili nedorozumění, řekl pan Kosapát, učiním vám jistou nabídku v drahých kamenech. Přerušil ho pan O Milujeme drahý kamení, přikyvoval pan Tulipán. Udělali jste si kopii z téhle věcičky, zeptal se pan Kosapát. Nic neříkám. Odpověděl pan Zichrhajc, který si kopii neudělal a ani nevěděl jak. Jenže došel k názoru, že panu Kosopádovi nezbývá nic jiného, než být maximálně opatrný a zdálo se, že si pan Kosopád myslí to tež. Přemýšlím o tom, jestli vám mohu věřit, řekl pan Kosopád napůl pro sebe. Na vašem místě bych to bral takhle, začal pan Zichrhajc tak trpělivě, jak to jen dokázal. Hlava ho bolela čím dál tím víc. Kdyby se rozneslo, že jsme podrazili klienta, to by bylo moc špatné. Lidé by začali říkat, že někomu takovému se nedá věřit. To je přece špatné chování. Ale kdyby se ti lidé s nimiž jednáme doslechli, že jsme odkrouhli klienta, který s námi nehrál fér, pak by si řekli ano, tak se zachovají dobří obchodníci. Vědí, jak se dělá obchod. Umlkl a zadíval se do stínů v rohu místnosti. A, nadhodil pan Kosepát. A, a, k čertu s tím, ocekl pan Zichrhajc a potřásl hlavou. Dejte nám to kamení, Kosepáde, nebo se vás začne vyptávat pan Tulipán, jasný. Chceme vypadnout z toho vašeho zatraceného města, plnýho těch mizerných typaslíků, trolů a chodících mrtvol. Tahle místo mě nahání husí kuži. Takže navalte ty diamanty, hned teď. Dobrá, přikývlo krátce pan Kosopát. A ten skřítek? Toho si beru sebou. Když chytí nás, chytí i jeho. Jestli náhodou zemřeme za záhadných okolností, pak se někdo dozví, co a jak. Jakmile se dostaneme do bezpečí. Nejste v situaci, kdybyste se s námi mohl přijít, kosapáde. Pan Zichrhajc pokrčil rameny. Mám dneska miserný den. Pan Kosapát otevřel zásuvku stolu, vytáhl odtamtud tři malé sametové sáčky a položil je na kůži potaženou stolní desku. Pan Zichrhajc si otřel čelo kapesníkem. Podívejte se na ně, pane páne. Pak nastalo ticho, během nějž oba pozorovali pana Tulipána, který si nasypal kameny do obrovské dlaně. Několik jich namátkou zkontroloval hodinářským sklem, které si nasadil. Očichal je, pak jeden nebo dva dokonce olízl. Nakonec z hromádky vybral čtyři a hodil je právníkovi zpět. Co si myslíte, že jsem nějaký anej blbéc? Klenetník se pravděpodobně spletl, odpověděl pan Kosapát. Já, už klíbil se pan Zechrhajc. Ruka mu vjela pod kabát a tentokrát se vynořila se zbraní. Pan Kosapát zíral do ústí pérové pistole. Byl to technicky samostříl, v němž byla pružina stlačovaná lidskou silou který však byl dík dokonalé a trpělivě technologii zredukován na jakousi trubici s rukojetí a kohoutkem. Říkalo se, že každý, koho s touhle věcičkou chytí cech vrahů, zakusí na vlastním těle, a to do extrémů, kde všude se dá tahle miniaturizovaná kuše ukryt. A každý, kdo by ji použil proti některému z členů hlídky v zápěti, zjistí, že se jeho nohy přestaly dotýkat země, a pohybují se jen pomalu sem a tam, podle toho, jak se do jejich majitele právě opírá vítr. I na tomhle stole muselo být tlačítko nebo páčka. Dveře se rozlétly a do místnosti vpadli dva muži. Jeden byl vyzbrojen dvěma dlouhými noži, druhý koší. To, co jim pan Tulipán udělal, bylo velmi ošklivé. Byla to víceméně otázka zkušenosti a praxe. Když nějaký ozbrojený muž vběhne do místnosti vědomím, že tam došlo k potížím, potřebuje alespoň zlomek vteřiny na to, aby se rozhlédl, zhodnotil situaci a rozhodl, jak bude jednat. Musí alespoň zlomek vteřiny myslet. Pan Tulipán nepotřeboval zlomek vteřiny. On nemyslel. Jeho ruce se pohybovaly sami od sebe. I pro a vypočítavé oči pana Kosopáda to bylo tak rychlé, že si musel scénu v duchu znovu přehrát. A dokonce i v onom pomalém hororovém pohybu bylo těžké zaregistrovat, jak pan Tulipán uchopil nejbližší židly a švihlí vzduchem. Na konci rozmazané čmouhy pak zůstaly ležet oba muži v bezvědomí, jeden z paží zkroucenou v nepřirozeném úhlu, a ve stropě tiše bzučal zaražený nůž. Pan Zichrhajc se otočil. Ručnicí pořád mířil na zombi. Z kapse vytáhl malý kapesní zapalovač v podobě draka a pak spatřil pan Kosopát, ten pan Kosopát, který přichůzi tiše praskal a páchl prachem, že kolem toho kousku ošklivé šipky vyčnívající z hlavně pistole je omotánku kus měkkého hadříku. Aniž spustil oči správníka, přiložil pan Zichrhajc plamen zapalovače k jemné pletenině. Látka vzplanula a pan Kosepát byl opravdu velmi proschlý. Ta věc, k se chystám, je velmi ošklivá, řekl pan Zichrhajc jako hypnotizován. Ale já v životě udělal tolik zlých věcí, že se něco takového už ani nepočítá. Totiž zabít někoho, to je obrovská věc. Ale když zabijíte druhé, tak už je to jenom poloviční. Chápete. Takže většinou, když zabijete 20 lidí, tak si toho v průměru ani nevšimnete. Ale dnes je krásný den. Ptáčci zpívají. Jsou tady takové ty věci jako kuřátka, koťátka a tak. A slunce září, třpytně se odráží od sněhu a sebou přináší příslip nadcházejícího jara, květin, svěže zelené trávy a dalších kuřátek a horkých letních dnů. Něžných polipků, deště a dalších úžasně vonavých, čistých věcí, které vy nikdy neuvidíte, jestli okamžitě nevytáhnete to, co máte v tom šuplíku, protože schoříte jako slaměnej chvích, vy zatracenej, sliskej, křivej, a plašvinlovaný skorvisinou. Pan Kosapát spěšně sáhl do zásuvky a vytáhl další sametový páček. Náhle nervózní pan Tulipán, který svého kolegu neslyšel použít slovo koťátko v jiné souvislosti než s výrazem sub, s vodou, proskoumal jeho obsah. Rubíny, přikývil, ani dobrý rubíny. Tak a teď odsud zmyslte, sípal pan Kosapát. Akamžitě, už nikdy se nevracejte. Já o vás nikdy neslyšel, nikdy jsem vás neviděl oči upíral naprskající plamen. V několika minulých staletích stál pan Kosopád tváří v tvář mnoha ošklivým věcem, ale v tomto okamžiku mu nic nepřipadalo tak výhrůžné jako pan Zechrhajc, nebo vyšinuté, Ten muž se kýval sem a tam, každou chvilku sebou jakoby vyděšeně trhnul a očima těkal po stínech v temných koutech místnosti. Pan tulipán chytil svého partnera za rameno. No tak, tak už ani vodkruhy má ne? Zichr zamrkal. Teme, přikývil a zdálo se, že se pomalu vrací do své hlavy. Dobré. Pak se podíval na zombi. Myslím, že vás dneska ještě nechám naživo, řekl a sfoukl plamen. Ale zítra, kdo ví? Nebyla to zvlášť zlá výhruška, ale ani tamu dnes nějak nešla od srdce. Pak nová firma zmizela. Pan Kosapát chvilku seděl nehybně a díval se na zavřené dveře. Bylo mu jasné a mrtví mají v těchto věcech velké zkušenosti, že jeho dvěma ozbrojeným úředníkům, veteránům mnoha nebezpečných bojů už není pomoci. Pan Tulipán byl odborník. Vytáhl ze zásuvky arch psacího papíru, napsal na něj tiskacími písmeny několik řádků a zazvonil na dalšího úředníka. Nejdřív zařiďte tohle, řekl, když viděl, jak muž zírá na obě těla na podlaze. A pak tohle odneste pánovi ze slova. No kterému, pane? Pan Kosopát okamžik zapomněl. Lordu ze slova, doplnil. V žádném případě tomu druhému. Mikuláš ze slova obrátil stranu ve svém poznámkovém bloku a pokračoval v psaní. Pokrytecká parta si ho užívala jako veřejné vystoupení. To máte velký dar, šéfe, vzval se podříznutý Arnold. To jednomu až srdce zahřeje, když vidí, jak vám ta tuška skáče po papíře seba tam. Také bych si to přál mě. jenže já nikdy nebyl mamulárně zručný. Nedal byste si hrnek čaje? zeptal se kachní muž. Vy tady dole pijete čaj? Nedokázal se Mikuláš ubránit údivu. Samozřejmě. A proč ne? Co si o nás myslíte, že jsme to za lidi? Kachní muž nabídl Mikulášovi s úsměvem za konvici a narazlý plecháček. Tohle je pravděpodobně dobrá chvíle na to, být slušný a společenský, pomyslel se Mikuláš. Kromě toho, ta voda je převařená, že? A bez mléka, prosím. Pospíšil si, protože si dovedl představit, jak by to mléko vypadalo. No ano, já říkal, že jste gentleman. Přikývl kachní muž a nalil do plecháčku dechtově černý odvar. Mlíko v čaji, to je odpornost. Pak se vznešeným gestem pozvedl talířek a kleštičky. Plátek citronu? Citron? Ty máte citron? A podívejte, dokonce i tady pan Rum by se raději umyl v podpaždí, než by si dal do čaje něco jiného než citron, řekl kachní muž a s plesknutím vhodil Mikulášovi do hrnku plátek citronu. A čtyři kostky, přidal podříznutý Arnold. Mikuláš se zhluboka napil. Čaj byl temavý, maličko přelouhovaný a současně horký a sladký. Měl slabou, příjemnou příchuť citronu. Konec konců, pomyslel si, mohlo to být mnohem horší. Ano, s těmi plátky citronu máme skutečně neuvěřitelné štěstí, obrátil se k Mikulášovi kachní muž, který se zaměstnával další činností kolem čaje. Řeknu vám, že to už musí být zatraceně smolný den, když nenajdeme v řece plavat alespoň dva, tři plátky, v pohled stuhl upřený na náplavku. Polknout nebo vyplivnout, pomyslel si. To věčné dilema. Není vám něco, pane ze slova, bum, bum, moc cukru, bum, bum, nebo je moc horký? Mikuláš vděčně vyprskl čaj směrem k řece. A au, to je ono, je moc horký. Čím to bylo? Moc horký. Skvělý čaj, ale moc horký. Postavím si zbytek tady k noze, aby se trochu uchladil. Hm? Pak se znovu chopil zápisníku a tušky. Takže kde jsme to? Aha, takže Hafale, kterého muže si to kousl do nohy? Hafal zaštěkal. A mě pokousat všechny, tlumočil hlas záludného femura. Když už jednou začnete kousat tak proč nepokračovat? A poznal bys je, kdyby se kousl znovu? On říká, že ano. Říká, že ten velký muž chutnal. Víte, záludný femur zaváhal. Jako, jak se to, no, no víte, velká, hodně velká nádoba s horkou vodou a v ní mídlo. Vana, koupel? Jo, pak se bude to slovo, Souhlasil opatrně záludný femor. A ten druhý páchl laciným olejem na vlasy. A pan třetí, co vypadal jako Lord Vatimary, byl přítit vínem. Vínem? Jo, Mahal paké říká, že by se rád omluvil za to, že vás právě kousl, ale nechal se unést tou vzpomínkou. My tedy, abychom tak řekli, oni, psi, mají velmi fyzickou paměť. Jestli mi rozumíte? Mikuláš přikývl a pohladil si nohu. Popis invaze do oválné kanceláře proběhl za použití celé škály štěkotů, kvikotů a vrčení, přičemž Hafal běhal v kruzích kolem dokola a honil se za vlastní ohánkou, až narazil do Mikuláševa kotníku, který to tedy odnesl. A Rum ho od té doby ukrývá pod pláštěm? Uspadá ho s mrdou někdo neobtěžuje, odpověděl záludný Femur. To věřím, souhlasil Mikuláš. Pak kývil na hafala. Rád bych si pořídil jeho ikonografii. Tohle jsou úžasné zprávy. Ale musím mít obrázek, abych mohl dokázat, že jsem opravdu mluvil za falem. No, tedy prostřednictvím plumočníka pochopitelně. Byl bych nerad, kdyby si lidé mysleli, že je to jedna z těch pitomých historek o mluvících psech, které s takovou oblibou uveřejňuje informátor. Mezi mužstem se ozvalo tiché mumlání. Jeho žádost se očividně nesetkala s kladným přijetím. Abyste tomu rozuměl, ozval se kachní muž, tohle je vybrané sousedství, my se nepouštíme kdekoho. Ale přímo pod mostem vede pěšina, upozornil je Mikuláš. Může po ní projít kdokoliv. No, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. začal rozšafně jindera Kváš. Mohl! Znovu si odkašlal a mistrovským způsobem si odplynul do ohně. No, akorát, že už to nikdo nedělá. Vyprli se na to, vysvětloval starý smrďarům. Už ke dělat niká. Máledi, já jim to říkal, tisíc tak krevity. No, potom by možná bylo lepší, kdybyste se se mnou vrátili do kanceláře, navrhl Mikuláš. Vždyť, když jste prodávali noviny, tak jste ho měli taky vždycky sebou, je to tak? Jenže, bytě je to příliš nebezpečné, odmítl záludný Femur. Bylo by to méně nebezpečné za dalších 50 dolarů? Dalších 50 dolarů, zvýšil hlas podříznutý Arnold. No to už by bylo 15 dolarů. 100 dolarů, opravil ho Mikuláš unaveně. Jistě si uvědomujete, že tohle je věc obecného zájmu, že? Parta natáhla krky a všichni se začali rozhlížet. Nevidím někoho, kdo by nás pozoroval, Podíval se Jindřich Rakvář. Nikoláš udělal krok kupředu a zcela náhodou zakopl osvý čaj. To je mi ale líto, řekl.